П'ятірка була у Якова і зачистопісанії. Гальчевський справді писав каліграфічним почерком. Як і тоді, коли передягнуті у жупани, шаровари та вишиванки, чекісти, серед яких значну частину складали Вінницькі євреї у Літенецькому майдані, намагалися поповнити свої ряди свідомими юнаками-українцями, Гальчевський через своїх людей підкинув командиру загону записку. Шановний товаришу Чекісте, не вдавай комедіанта, забирай своїх московсько-жидівських опричників до вінниці. Думаєш, що я у світі дурніший від тебе? Зрозумівши, що номер не вдався, криваві артисти завернули коней до Вінниці. Чому ж не знищив ворога? подумає хтось. А я гадаю, що виграти бій лише з однією запискою це сильно. Восени 1913 року, після завершення двокласної вчительської школи в Майдані Курилівському, Якова направили вчителювати у подільське село Сахни. Зима 1913-14 років, а сільські школи функціонували лише у холодну пору року, зіграла значну роль у його формуванні як українського патріота. Саме тут він познайомився зі священником Миколою Козаком, який завідував школою. Отець Микола виявився рудованим, а головне – свідомим українцем. Він став духовним батьком Якова і доформував його як українського патріота. Новий учитель із запалом розповідав учням про Богдана Хмельницького, Івана Гонту та Устима Кармелюка. Саме від пана вчителя вони вперше почули, що є нащадками героїв козаків. Чи гадав Яків, що стане продовжувачем їхньої справи? Напевне, ні. Вчитель кохався в дітях, розучував з ними колядки і щедрівки, читав кобзаря. Організував церковний, а у лознах ще й заводський хори. У клубі Лознянської цукроварні неодноразово ставив п'єси українських класиків. На цих виставах найважнішими глядачами, звичайно, були його учні. Вони буквально обожнювали свого вчителя. І пізніше... В роки боротьби за українську державу всіляко допомагали Отаманові. За що не один і не одна поплатилися життям, як, наприклад, Меланка Верміяш, що разом із сестрою пекла для козаків хліб. За це її розстріляла тройка у Багринівській катівні. У 1916 році Якова мобілізували до російського війська. Під час служби він закінчив школу прапорщиків – був направлений на фронти Першої світової, командував ротою, дослужився до штабськапітана. З царської війни, як казали селяни, привіз дуже вродливу жінку. Марія Оксентіївна Шуматій, або, як називав її Яків, Маруся, народилася 6 жовтня 1897 року на Херсонщині. В 1914 році закінчила двокласне училище у містечку Лисагора Херсонської губернії. А в 1917 році ще й три класи учительської семінарії Добровеличківці. Її заможні батьки були проти цього одруження, але дочка пішла на перекір батьківській волі. Ото гарна пара була, казали люди. Він високий, кучерявий, як мальований, а вона просто слів не має. Побралися у листопаді 1918 року. Може, й мали рацію батьки Марусі, що не давали згоди на її одруження. Сімейного щастя їхня дочка так і не пізнала. Що поробиш? Війна. Служба в українській армії Після демобілізації з російської армії капітан Гальчевський знову став на вчительську стизю. З кінця 1917 року він разом зі своєю дружиною почав учителювати у Брусленові, що неподалік рідного села Завідував школою до гетьманського перевороту, тобто до кінця квітня 1918 року, був членом повітової шкільної ради. Коли у листопаді 1918 року Національний союз Винниченка та Петлюри проголосив повстання проти Гетьмана, Яків Гальчевський покинув школу і на чолі Літинського курення повстанців взяв участь у протигетьманському повстанні. Ад'ютантом у нього був Яків Шепель, прапорщик. Із сусіднього села Вонячина Протеїтьманське повстання і зречення Павла Скоропадського 14 грудня 1918 року Відкрили шлюзи кривавій російській повені